Bai, eh Barnebelltsunda asteazken, bueno, orain arte antolatu ditugun hasteazken kulturaletan, eh, orengoan laka시tan tokatzen zaigu eta taileer bere, berezi batekin gatu. <hieres> <hieres> <hieres> <hieres> bueno, beresia, lenik le le le eta behin, e bueno, azalduko dugu artibismoa zer den, eh, ezagutzen dugu aktivismoa, baina hau, bueno, argi dago artearekin serikusia duela, ezta? Bai, e, artea eta aktivismoan hasten dituen itz bat da. Ba, berak esaten duen bezala, e, aktivismoa artearen bidez egitea da, baino beti publikoa eragiten duen arte bat izanik. Mm -hmm. e, artean, honen elburuzak azkenean, bai, artea kalera ateratzea museoetatik eta ere, txai, ikus legoa len penjabendua latzea. Eh, uh -huh. e, nundik dator e, mugimendu hau? Gotxi gora bera, e, badakizu herrialderen bat horrela ba, pixka bate dinamika eh askar bat izan duela oni buruz o bada de referentzia. Eh bai. Ja batzot... e, mugimendua ez dago gaskotan estatutu batuetatik datoz. E, bai, azken aldean emandiren e, mugimendu xa, mundu mailako mugimendu hau askotan amabostem e, araba e, ura berri arabeako bai. ura berria mm -hmm. e, bai. guzti horietan boom, hau izan du eta pentsatzen dut baita ere, bueno, arte disiplina ezberdinak elkartzen direla ez da? bai, eta E, Oinarrian dago edo zen modutako e, soportea edo errotula bai, bai, gaiu bat etatik, e, ordena gaiu bat etatik, edo dela zati batekin zerbait egitera, edo performance bat izan daiteke, oza, e, ez dauka muga artistikorik edo muga... Mm -hmm. De jaldia zabaldu dut zute, aste azken honetan bueno, ba, e, arte disiplinez berdinetan dauden e, bueno, eskualdeko e, lagunei, bueno, irungo ga, lakaseta gaztetxetik e, pasatzea, ez da, noiz abiatuko daik aztaroa da, tajerra? E, azte azkenean, atxaldeko zazpitan. Uh -huh. Oso ongi, e, gainera, bueno, pintxo pote baita neantolat dut zute, ez da, animatzeko. Bai. Uh -huh. bai. Oso ongi. E, Ob bueno, badde jaalde egite gelditzen zaigu animatuko ditugu bizilagunak ezta? Bai hartu zuen errotulaagaio isipu jantzi edo paiazo sudurrak eta etorri irakasitara.